O que que a gente aborda nessa aula? Né? Não só sobre o que sobre o que protocolar no um pouco do da história das doenças, epidemiologia da doença, né, tudo que a gente costuma abordar nas aulas, né, transmissão, resposta tratamento prevenção, mas principalmente entender, saber por que, por Nesse aumento no número de publicações sobre criptococose né? Esse aumento que a gente sabe no que O no que é o gráfico que a gente está olhando ali no quadro? Né? Número de artigos publicados no curso médico O tempo, né, por ano, décadas de 60, 80, Até mais ou menos 2010 São as palavras-chave Criptococos, criptococos meningite Criptococos meningite Criptococos a meningite eh meningite sefálica que meningite que a gente já sabe aí o que que o toca faz, aonde ele vai, né? Ele chega no cérebro, toca o meningite sefálica. E o foi. Mas... Então, ele chega a causar desresto da eh Essa era que também tinha uma uma ideia? Não lembro de uma aula, ah, Siri, Siri, como é? vai chegar no pulmão, ele vai começar pelo pulmão. Mas vamos ter atenção aqui, gente. É... o que que resultando essa número, esse aumento no número de artérias? Isso é um reflexo, né? Do nada, né? Aliás, a partir da categoria também um formaram um, um, um, um, um grupos de pessoas interessados em ver o papo, um todo mundo decidiu é pesquisar esse patógeno. Aconteceram dois dois um conjunto de eventos, né? e levou a um muito incidência da criptococose e ah entendimento na criptococose como uma doença importante. Eu já falei outra vez algo, por que lá pela década de 80 começou a acontecer no mundo em relação a doenças é, é, de capacitar a idade. É da década Quem que era década de 80? <risos> que sorte, década porcaria, né? No 80, aquela música porcaria de pessoas ouvindo na década de 80, com sorte, ganhamos em no problemas de errores, mundões, isso que gente... Mas, o que aconteceu na década de 80? Na década de 80 um aumento no número, um de... aumento no de pessoas portadoras de HIV. Nessa época, o pessoal não controlava o que Então, nessa época, não existia um número de maúrias, em outros locais, por exemplo, por pés. que está acontecendo nessa A pessoa tinha mais. Ela tinha realmente quase o vírus da presença do vírus em uma comunidade na sua opinião. Ela tem ela tem um sistema uma falha do sistema mínimo, um teste de, alguns, é, de algumas células que eu conheci são em células 3,4. Não tendo Não, não. É, considerado essa célula discriminada de citada, ela suscetível a criptococos. É da década de 80 <risos> E aí a gente já vai tentar Para uma coisa mais importante Vou até falar de casos né é, De criptococose cutânea Ou outras formas de criptococose Mas a gente entende A importância médica do gente Quando ele causa Uma sistêmica Quando a amicose atinge vários órgãos quando a hipótese se espalha dentro corpo quando a doença realmente é grave é séria e leva a órgãos e aí a sua pergunta né? onde né, o criptopópico vai causar dano onde ele vai ser bem importante onde vai ser difícil de combater onde ele vai estar é, causando os quadros clínicos da doença né? principalmente né, pulmões em sistema nervoso central E aí a gente vai ver todos os momentos da vitropofótese. O mesmo que não morre, ele tirou, não pode estar nisso. E como é no sistema nervoso central? Alguém não tem destinado a corpo, a da matéria? Corrente sanguínea tem que ser. Não tem que ser, vai criar um ponto seguinte, uma estrutura violenta pra a condición de un equipo común que para un equipo común e para un equipo común é un Flamentosa, já vou falar dele então vamos mostrar quem ele é ah, coisas para de ficar atentos micossistemas de um o nosso sistema é o reposo e um o monocomplamentimento e quem é o criptocólogo quem são os criptocólogos acho que eu digo que está até maior mais de 40 espécies formam um gênero criptocópios, mas o básico é até... Quem olhou aqui a lâmina de criptocópios ontem? Não, o que vocês viram? Mentira, cara, eu te mostro eu lá. O que vocês viram? Um monte de bolinha que era... E qual era o detalhe? Então, vocês viram que tinha levedura, né? e aí tinha tecido em volta, e entre a levedura e o tecido um espaço comum, coisa que dá para imaginar que você estava fazendo uma coisa. Aí, ah, essa bolinha, um difo, né, levedura, Ela tá no tecido na forma de levedura. Significa que ela só, o só cresce na forma de levedura. Não, se eu for o seu componente agora e ficar cair algum buraco me água, né, com água, ali provavelmente tá todo sujo ou vai encontrar, né, formas laminosas, foi criptocolo. E ela se feita em forma de até para esclarecer uma coisa, né? Vocês imaginem. É, o cara que estuda biologia ambiental vai no meio do mar, começa a fisicar madeira boa e ovo de árvore, começa a recolher amostras ali e ele vai com no microscópio, isso, né? Há no várias décadas atrás, vai com microscópio e olha um monte de filamentos de fumo. O médico está no hospital, O paciente sofre um ele vai dar uma biopsia no pulmão e olha no microscópio daquele fumo. O médico deu o resultado para esse fumo, um nome de hidropopteroforma e os carácteros do de, fumo oriental, eu falei um número de filopasigiela, neofóbico. Então, então, então, na literatura é, de, fundos, né, de a gente vai encontrar o nome do fumo e outro nome do quadrênteses, ou dois nomes com meio do fundo, isso ocorre porque quando o fungo tem seu ciclo eh sexual, certo? ele acaba sendo um monómano. Quando o fungo não tem, ele acabou sendo autônomo, tipo, de uma forma que não dá nessa zona. Porque já sabe quais são esses pontos, né, que os fungos, né, eles têm eh eh mais claro na sua natureza, sabe com uma clareza, né, quem é quem. E pois o esforço é unificar esse nome né? E existe uma tendência a dar o um nome da forma sexualizada, né? Em um contrapartida tem nesse fungo, né? Levedura, carne de levedura, tamanho de levedura, uma característica que deixa ele muito especial. É um fungo que produz cápsula. Quem é? Por que tem mais, do fora, mais externo, a célula fungica? A última estrutura do fungo que entra em contato com o Que compõe a cápsula Apresenta a cápsula E isso vai ser super importante Para ele sobreviver no ambiente E depois é, é, Causar Infeitar de No ambiente Essa cápsula vai dar uma resistência para ele Na hora de causar infecção Se a cápsula for muito, for muito grande Isso pode dificultar Né? A implantação dele no organismo Ao mesmo uhum. tempo que ser importante Porque a cápsula tem um ator de violência. Ela é isolada Essa cápsula não é igual Para criptopóticos E dependendo né, Dos antígenos que tem Nessa cápsula O criptopótico é, é definido com um sorotipos de, E isso participa até da, da definição De espécie não vou é, super focar nesse assunto é, eu acho super complicado e, e é bem recente na literatura o consenso de que é, isso é, é realmente a definição de espécie mas quando você estiver estudando, você vai ver que tem solotipos para criptopólogos solotipo A, solotipo B, C, D, A, D e o que que é importante nisso É que esse sorotipo, agora vamos definir as variedades ou as espécies, né? como Pitopaq não forma, jogo Pitopaq de gado. E esses sorotipos estão relacionados à dispersão desse organismo no ambiente. Se a gente pegar um mapa do mundo e botar Onde em cada, cada sorotipo, a gente vai ver que existe é, uma preferência da prevalência Área. Então existe uma prevalência maior de determinados isotipos em determinadas áreas geográficas Isso ajuda a gente a construir né, o quadro epidemiológico da infecção curioso também que alguns isotipos que são criptopótipos gás Também causam infecção em imunocompetente né? Qual o perigo com isso, né? Tem uma espécie de clitopopos que causa infelição em uma pessoa que não tem necessariamente né, um déficit no sistema imune, que não necessariamente está no sistema imune prejudicado. Né? O que ele tem nesse fungo aí que deixa ele tão agressivo? Um pouquinho de história para ver como que a gente esse, pessoal chegou nesse fungo. O fungo está descrito desde 1894. Né, foi isolada a lesão do tíbia De um paciente humano isolado De suco de pêssego na Itália O que, que eu acho super curioso aí Nós somos mais ou menos, mesmo, aliás, no mesmo ano né, Ele foi isolado né, Do interior Do corpo do ser humano né, E de né, Suco de fruta ah, Então a gente Coloca ele como né, Um fundo que tem, já entende dele, né, Como um fundo que capacidade de crescer ser humano. É no mesmo ano né, é, isso leva uma em discussão, né? Daquele, eh, fato, né, que os fungos Saramento são patógenos ou o de matéria orgânica, facilmente comum. Então, nós até, imagina até na gente tá falando de leite, mas né, fungo que tá gente, no então que tá na fruta também causa lesão, lesão grave. Né, no ser humano E aí a gente já começa a entender Também A importância do sistema imune Bem construído Para o ocorrência Da infecção né? Desde Desde antigamente né, A infecção estava associada A, a alguma outra condição né? Nessa época A associação era A paciente com câncer Talvez depois vieram de gelar né, Da ocorrência de meningite Causada por esse fungo Então o fungo atingindo Então o sistema nervoso E aí a ocorrência desse Isolamento desse fungo De fontes diversas né, Novamente na natureza, do solo E aí onde entra o problema Mais mais corrente pra gente né, O problema mais contemporâneo né, O isolamento do fungo ficha de bom, né? de bom chega a ter 10 a 6 devedores, né, por grama. Eu acho muito, sim. 10 a 6 devedores você consegue ver, mas tiver muito ensaio no conjunto de de devedores você consegue enxergar. Então uma quantidade grande de devedores do fundo, né, por grama. Não vai falar para você imaginar e seria, né, em gramas a quantidade de de bom que a gente passa por dia, né? Só de de necessário para o domos mas a gente imagina o quão isso pode impactar numa cidade grande justamente tem pacientes um né, que tem é, é, hospitais de grande capacidade né, e que tem uma quantidade grande de ponto e eu não sei se no Botafogo porque Botafogo tem uma semana que joga mesmo o, bom, o dela é muito fica hum. ali, perto do, do ali do no metrô da da Nelson Mandela o Botafogo? não, não é Bom, é, a gente ainda tem isso na cidade, né? alguém que cultiva o, o que seria o que é hoje pra gente a fonte mais importante, a fonte mais comum do CryptoCorp no ambiente. O fungo faz reprodução sexuada O fungo faz meiose Ele é, é, Se diferencia Em é, ifas né? Conjuga as ifas né? Troca o material genético né? E forma No final dessa construção o Basídeos polos Quem sabe o filho desse fungo É sempre um biseto É, é, é biseto seto setor. Ah, então esse fungo que é um basídio de misseto, talvez um dos poucos que a gente vá estudar a nossas aulas, né? A gente fala muito de ascomicetos, fungos de, de, de, de, de, de, de um ascomicetos, que é tipo assim, os fungos um basídio de mesmo filtro dos cogumelos que crescem na área, no jardim. Na forma que essa estrutura do trofo materio e pode se, é, se diferenciar novamente em devedores. Isso não acontece né, no organismo. Quando é, a gente fala da forma patogênica, da forma que a gente encontra na lesão, a gente encontra na forma de devedores. Mas no ambiente a gente vai encontrar esse fungo, então, filamentando, fazendo reprodução sexuada, né, e formando basíliosporos, formando basíliosmicetos. Só que aí... Já um momento de atenção Levedura é pequena Levedura tem mais ou menos 5 micrômetros É a forma encontrada na lesão É a forma que vai causar infecção? É Basíndiospora é pequena Tem mais ou menos 2 a 3 nanômetros É a forma que a gente vai encontrar na lesão? Não Mas é uma das formas que pode provocar infecção Quando ocorre dispersão Nesse barriga de fogo não vem Isso pode Isso pode Isso pode encontrar né? O hospedeiro né? E aí causar infecção E no laboratório? Qual é a que a gente Plaqueando, né, numa placa de perto, a gente vê ele formando colônia de brançadas, de coloração creme, lisa, macia, né, mucóide, né, daquela aparência que ela está molhadinha, né, daquela aparência que ela está viscosa, isso significa é, também presença da cápsula nessa cultura, né, que cresce bem em sabor, né, cresce né, entre as 26 e as 72 horas de ano na estufa ah, A 25 graus, por exemplo né, Que pode crescer em 37 graus né, E alguns crescem a 37 graus É um indicativo pra a gente né, Que é um fungo que resiste aos nossos 37 graus Isso é um problema de um que é um indicativo Um dos primeiros indicativos Que potencial patogênico É enriquecer né, a temperatura do nosso corpo E agora, se eu crescer ele né, No meio com seus status específicos, como osamentes de girassol, que que ele... como é que eu vejo essa cultura? Eu não vejo mais na direita eu ver a ela, uma gaça corvo, por exemplo, a noturna branqueada. Eu vejo só cultura degenerada. O que, que aconteceu? Ele manteve o Ele usou aquele substrato para sintetizar melamina. Vários, eh, que eu que todos de errar todos os pitococos produzem é, melanina a musel mudança de parabenina o pitococos melanina e isso né, é um fator que vai ser importante para a infecção vai ser importante para fundo é essa melanina que deixa o no fundo mais resistente a, a tudo pode então, encontrar pelo caminho então a gente já falou de duas coisas que deixam o fundo mais é, perigoso né? Uh, e pronto de falar a cápsula que ele tem após a minha mãe também associada a várias celulares e a minha mãe que vai estar na várias celulares antes é... você tinha dito antes já... você tinha dito que a a, Câmara, ela, a forma espiritual dela é aquela que se torna um então a língua está escrita e se tiver no céu está escrito. Gracias. a gente encontra esses bichos, já falei que ele é comum no ambiente, né? tá no solo está na natureza está talvez em algumas árvores, ou mais é, mais presentes né? nos ambientes mais próximos alguns detalhes né? curiosos, aí a gente está comparando duas espécies né? de é, criptococos as duas espécies que causam a doença de das mais importantes né, que a gente pode né, separar em relação a onde o fungo tá. Na pitococose, né, na forma, um causa de pitococose. Pitococose já é diferente, Tem uma maior incidência né, tropical e subtropical, né? Em lugar de fungos, os no sulfitos na caribe, né? eh na Austrália, né? e presente também na cidade asiática A ah, em termo próprio Brasil, não tem a isolada ou seja, né, na infecção ocorre direto, né, da natureza, né, pro hospedeiro. E aí dá até para associar, né, a eh aspecto profissional dessa doença, né, trabalhos com madeira, trabalho de jazimento ambiente, né, com expor mais o potencial hospedeiro ao fundo Sim Oi E é Sim, sim. Fazendo um paralelo entre os dois fundos Na aula eu vou acabar descrevendo mais é, é, Eventos descobertos e estudados Em quimptococos, não forma Mas é, é interessante a gente ter na cabeça que as duas infecções Existem, as duas espécies existem Os dois patógenos existem né, E eles são né, importantes a seu modo Para a gente entender né, Esse conjunto de doenças né, Com o um nome geral de quimptococose Apesar da existência do, da quantidade alta de pão no nosso ambiente né? E a existência de cerca de 10 a <tosse> Por grama de peça de Não é um, um evento dos mais comuns E a gente fica em liga para vocês Dizendo que estou tendo criptococos hoje Não é uma doença tão comum, Nem todo indivíduo é, que tem contato constante com um o Vai desenvolver a criptococos Então os surtos, a, a prevalência dessa doença vai depender de outros fatores exemplo, né, o imunocomplemento uh, do, do hospedeiro o o o, giança, o criptocópolis vai estar no nosso ambiente né, ele podendo ser inclusive isolado né no, no nosso corpo né, a gente pode encontrar um indivíduo saudável, né, o criptocópolis no pulmão o criptocópolis na pele Mas não é isso ele vai, aí eu corrigi o meu slide, considerado microbiota normal, né? microbiota, né, média do outro, aquele indivíduo, naquele momento, ele vai estar falando parte da microbiota, né, na média da população, né, que ele propõe o nome da microbiota, diferente do Cândido, na média da população, Cândido é parte da microbiota, é a parte da microbiota humana e tamanto que ide unha maneira de alecriptococo não tem surto, né, da, da presença do fungo, né, num paciente imunocomprometido. Mas estudos recentes mostram os outros primos dele, um o Cryptococcus gatti, no eh, oeste dos Estados Unidos, né? próximo a a Califórnia, a Seattle. E isso chama tanta atenção do povo americano né, que eles incluem né, um surto né da doença, algo que tem que chamar a atenção Isso, lógico que alerta as autoridades de saúde né, alerta os pesquisadores da área né, a atenção se volta para esse tipo de esse fenômeno, para patógeno que pode estar acontecendo né, e aí a explica tem em cima disso né, é, a descrição epidemiológica tem em cima disso mas começa a sair nos jornais e aí a mídia até se aproveita disso para Eh, introduzir isso na ficção. Eu eu gosto de alguns seriados, mas eu confesso que eu não sou muito fã de Grey's Anatomy, não, mas foi em Grey's Anatomy que colocaram um paciente com criptococose lá. Também não sei de detalhes, né, mas o, o, o que, que quais são as coincidências dali, o que, que faz sentido isso, né? uma coisa que vocês de Grey's Anatomy é que a Incata, né, porque aparece aquela torre lá do Incata supersônica todo dia, né, no, no, no início da, da do episódio, né? E onde ocorreu O surto de criptopopose Foi bem nessa região Então faria sentido né geográfico, político, ecológico Libro biológico De colocar ali um paciente né, Com criptopopose Se alguém tiver mais detalhes desse episódio Depois me conta Porque eu não vou assistir também A análise do surto de criptopopose <risos> Mas já falei com vocês, né? É, um criptococose um com uma forma relacionada a condições de base né? então Todo mundo aqui tem contato com ponta, querendo ou não, todo mundo aqui é, é saudável A gente não adquiriu criptococose, mas indivíduos com, na condição de base, com né, análise, né, o HIV positivo com a doença ativa né? pode Cotipóide sistêmico Passou por transplantes de óbito Tem caso de diabetes grave né, Ou até alguma condição Que vá modificar né, Seu estado imunológico Ele vai estar Ele vai estar Mais suscetível ao fungo Mas não é só assim Que o fungo causa doença E olha que caso atípico e interessante Tão interessante que saiu Num dos jornais mais exemplos No mundo, uma das revistas mais conceituadas né, de medicina Apesar do fumo não ser é, é, Contagioso né? Em, é, humanos, já, já, em aerosóis direto de humanos para humanos A transmissão humano-humano é possível Como é que ela foi possível? Aliás, como é que ela ocorreu nesse caso de transmissão atípica? um criptocólogo causando é, infecção é, ocular num paciente e como é que o criptocólogo chegou nele? através do pulmão de um outro paciente né? Esse, esse paciente está com infecção ocular ele tinha recebido um pulmão de um doador, precisou de um prejuvante de pulmão e o pulmão do doador né, tinha um criptocólogo um estava no pulmão no que o receptor então recebeu Lógico que um transplante está relacionado Também ao uso né, De moduladores do sistema imune Para que não haja rejeição do transplante O no FUN encontrou Nesse novo, nesse receptor aí né, um, Nesse novo Ospedeiro, condições para o seu crescimento E acabou por, é, Causando uma infecção Ocular né? Então o que, que é interessante nisso né E O que, que faz a gente repensar as vias clássicas de transmissão? Né? Quando a gente fala diretamente ah, não, ouve, Tem transmissão de homem para homem A gente pensa espirrando, transmitindo uma doença Falando, transmitindo uma doença Ou até contato sanguíneo, sexual Transmitindo uma doença Aqui foi transmissão de homem a homem né? Mas via um homem inteiro né? Então, um, um, um fato que ocorreu né, E que é curioso, foi bem escrito, né De transmissão na um órgão transplantado. Isso faz até a gente pensar, né, de quais os controles, né, que a gente tem que ter, né, e estabelecer no transplante de órgão, Que tipo de teste são necessários? Será que todo mundo vai ficar um órgão? Pense em fazer um triagem de todas as maneiras possíveis? Ou será que a gente tem tempo para isso? Um órgão doado é bem, se a gente rápida, né, intervalo um, um, um de horas, para o órgão se manter é, viável. Então, o tempo né, que você tem. Menos, o tempo que você tem para realização do teste né, ele é muito curto ali às vezes necessário né? o que indica né, mais sair com uma área de atuação da gente aqui, né? qual a área de atuação de método de, né? de diagnóstico né? de identificação com baixa taxa de amostra se a gente pegasse o sangue daquele paciente que que conseguisse fazer um esquema violento a ponto de tudo que ele tem já teve incluindo a presença do mínimo isso aí poderia ser minimizado, né? Portanto, poderia ser sim que um tratamento antifúngico fosse necessário, né? E aí minimizaria, né, o, o impacto causado nesse receptor. O que eu só aí eu vou ter que ler de novo esse paper pra te dizer isso. eu não vou conseguir fazer isso tão rápido que não. Deixa mais esse tempo e você diz pra gente na próxima aula o que é que deu, né? Ah, não deu dia de nove segundos. Por diferença, aí. Testa aí Cara, você descobre o paper, ah, baixa é, ele, é. ele. Ah, porra, né? Deixa eu dar um tiro, você tem Deu Deu... tem, tem aquilo. números da criptococose em humano. Em não, é, comprometido. não em comprometidos. Não imunocomprometidos, né? Números até baixo, mas quando a gente passa para imunocomprometidos, Aumento dos números né? Chegando a dezenas de E a gente começa né, A ver é, Alguns outros problemas associados né? Como né a, a falta de tratamento né? Porque a condição básica Que causa o O, o, a, o imunocomprometimento Em algumas populações E até o escaso, com determinadas populações, Favorece né, a prevalência da doença, né? Nos anos 80, né, teve o avanço, né, da AIDS no mundo. E aí é essa, 21 aqui, para HIV antirretroviral, né? é eh antiviral que é eficaz, né, no tratamento. Mas né, no que é, esse tratamento eh começou a, a a fazer efeito, né, e a, a ter exposição, né, pelos familiares e Europa, né, os números de portadores do vírus sintomáticos caíram. Então, a, a, a, a qualidade imunológica desses indivíduos, estava bem mais alta. E foi imunoconferente mesmo. É importante a posse de Contrair é, o criptococos e, e ter a doença Mas né, Onde o pessoal não tem tratamento Onde eles são é Só da ideia coletiva Em grande número né, E ainda não tem acesso ao tratamento né, O número da de, Dessa comorbidade aí, é, é, De a Aumenta muito então, A gente vê um gráfico da, do, Dos números né, é, Mundiais da criptococos um número violentamente alto né, De países da África E é um número que avança né, que Tem uns 1 milhão de novos casos por ano né, E mais de 600 mil mortes por ano Um morte que ocorre cerca né, de 3 meses após a infecção né? Então 30% das pessoas né, que Adquirem, adquirem criptopopose né vão É um número muito alto Mas recorre a importância do, da, do conhecimento sobre essa doença Sobre a criptococose E como importante o mecanismo De eh, tratamento A criptococose E o que que vamos lá Vamos para que tem nesse fundo Que favorece a infecção Uma das coisas importantes Talvez a mais importante Mais bem descrita Né? É a cápsula poli Associada a parêntese ao lado desse fundo O fundo tem Em 5 micrômetros diâmetro máximo interno E essa cápsula Faz reocupar uma área de margem pronto do fundo tem uma redoma ao seu redor que né, impede né, o contato com, um direto né, com diversos é, diversos desafios que o ambiente pode é, é, causar nele Olhando essa mesma cápsula no microcabulador, o que é aquilo aí? Né, para eu explicar para todo mundo entender. Ali é uma microscopia ótica, do que eu uma forma, numa técnica chamada é, coloração negativa. O que, que a gente faz nessa técnica? A gente pinga um corante escuro, nanquim, e esse nanquim vai ficar em volta de células. Porque o fundo na, na minha microscopia ótica, ele é obtadoramente claro, e a cápsula é para também, eu não vou conseguir diferenciar a cápsula do fundo. Então, vocês estão vendo ali que em volta da cápsula está bem escurro. Aquilo é a tinta nanquim que ficou em volta da cápsula, não penetrou na cápsula e eu consigo identificar a cápsula. Eu consigo identificar essa cápsula também por técnica que a de, de valedouro. Costuma ser bem mais difícil, nem todo mundo consegue fazer foto assim mas o, o que precisa para selecionar a cápsula, jogo, de a celulose de um jeito que ela não seja deteriorada durante o processo. Isso significa a gente tá falando falando de filamentos né? de polímeros que da grupo que são polímeros de carboidrato coesos, são super, que passam durante o lavagem prepara e preparamento do removendo e desidratando. Né? Então essa essa Essa cápsula que é hiper-hidratada Tem muita água associada a ela Acaba murchando O no processamento que eu deixo de ver Ela com definição Quando eu consigo manter né, Esses colímetros mais simples Eu vejo isso Novos filamentos né, Sobre o fundo né, São esses filamentos do Toculoma e de, de Chilomanana Que compõem a cápsula Fazendo Por isso que eu disse que é tão difícil, para dar valorizado pois Não, brincadeira, dificil mesmo Se você pegar, eu nunca publiquei isso Eu cheguei a apresentar no congresso, mas eu fiz, tipo, um teste da técnica Eu estava na técnica e não no padório Mas foto desse tipo começou a sair na literatura em 2008 A saída é de 2006 e 2007 Começando na em 2008 E hoje ainda você vê pouca gente né, que escreve a cápsula Conseguiu escrever Mas os um constituintes de Microsoft Notch conseguem olhar a amostra, né, fazer a da amostra Sem preparo nenhum, isso vai facilitar né, a obtenção desse tipo de informação Porque pra, em geral tem processar em longas etapas, resolventes e dissoluções E quando você tira isso no processo, você consegue a observação da amostra Como você vai ter que ficar isso? Como você tá vendo, é uma sacápso, ela não é, ela não fecha o, né, do contato com a perite, Ela é formada por filamentos. Você imaginar o fungo, viu, mas você imagina que filamentos, se mexendo, né, que os filamentos estão lá, funcionando como quase cabelo sobre, né? a cabeça do fungo que aparece do lado. E como esses fungos, eles estão hidratados por mais que aquilo não deixe passar do dele pela existência da cápsula. E que a cápsula é esse conjunto, né, De DNA e proteínas, De proteína, o polônio da parede celular. Então, parte desse conjunto de filamentos, ligado à parede, nesse espaço, ele vai A gente vai ter nutrientes aminoácidos A células do sistema seria o tamanho de uma célula do sistema hemológico trinta então trinta, macrófona Como a cápsula pode ter diniciente tamanho, né? Como maior tamanho, Maior seria o que tá na cápsula, os fungos, os os fungos descomiterais. E essa baga de capacidade de possível, capacidade de consumo no um. Então, a ideal a cápsula mais nessa va ser redonda, só os troços é O que que seria de redondo? Que que ali, ó, lixo, O que, que é reto? Então. É. É o que, que é aquilo? Então, isso tocar página não, Quando você mostrou aquela outra lá do, do... Ah, ah, rio, você disse que a bola do meio, era do fundo, e todo o restante era cá. Isso. Aí, quando veio pra cá, eu imagino que essa bola, o rio, era toda aquela bola, e o rio, Aqui, né, é, é... O que tem curioso aí né? Quando a gente cresce o fundo em cultura A gente promove o crescimento de cabos E a cabos constantemente liberada Na cultura é, Para ajudar uma cultura de criptopópolis Os pagamentos da cabos vão ficar No seu canal da cultura As duas coisas que eu tirei O direito da cultura Naquilo da parte do, do norte Nesse necessitamento, por mais que ele preservado O máximo de cabos que eles conseguem Ou porque também Então, né, em, eu consigo ver um, um grande cápsula. Né, essa cápsula vai sendo perdida ao longo da das, das soluções, como é perdido no de, de interação. Né, e vai ser solicitada quando tiver cápsula de cada vez menor. Se só compara a ausência de cápsula e a presença de cápsula, né, a de cápsula é mais solicitada. A cápsula tem o papel de impedir a proporcistória. Ela, ela, ela, ela realiza esse papel. Essa é a lógica E o que é lógico Então, claro E para o choque ligado, está correndo Toda uma coisa que explica, contratação uma Negativa, coloração negativa Para eu ver né, Aquilo sobre um fundo escuro né, Eu tingi a minha solução né, E o que não incorporou né, Esse corante né, Eu vejo como um passo Se eu quiser, fazer isso Numa próxima aula né? A gente faz um fundo escuro, inclusive o fundo de cápsula e ver a diferença de qual a questão é mais é o que eu sou, eu sou feliz por que você falou de se trata a exceção você não vai me cair lá rápido curato, não, eu vou desigar a dor só que eu não posso dar uma na estrutura, porque o senhor foi na verdade muito bem fixado, na qual a questão poder incorporar uhum. no assunto da cápsula, assim que eu vou mudar Açúcar e Então, um molho com açúcar Minha cássica é suje, de açúcar E depois eu uso ódio, molho metal né? Porque o produto metal produto metal vai montar a minha casa. Então, o meio que o percurador vai ter errado E vai mudar uma estrutura, vai estar protegido Tem que pensar Eu uso ódio, porque eu uso ódio É conflito O que eu não faço é metalizar Metalizar depois eu conflito Mas você tem um ódio E aí Ótimo. A gente tem 2 horas de óleo, então 21 horas de óleo. Né? Então os caras de o CCM para, para ele ter elétrica secundária. E aí eu vou olhar no microscópio condicional. lá para o FIDMISSION, que tem mais necessidade eletrônica grande, mas a, a, a base de aceleração a está colocada há poucos ótimo, porque você fica duas horas olhando para o um aparelho e colocando só duas vezes, é super bom. Já fizeram? Já. Encontro isso agora e você não precisa fazer nada. Você chega andando lá. Tem, tá? é ótimo. Esse, esse, esse sim é ótimo. Esse eu não consegui mexer, não. Mas esse aí tem que ficar pior. O automático é maravilhoso, só que de vez em quando ele dá defeito e se deixa na mão, Pô, legal. da aula, né, em dois nesses dois pontos, né? Ou então rapidamente fabolística, perda de secação, mental ou né, novo fase da radiciação, ligada para esse tema. Eu vou falar agora de outro, né, fator de virulência um no fungo hiper bem estudado né? E, e hiper importante que a melanina e o que virou bem que e outros fungos sobre melanina é que ela protege muito esse fungo é, é um pigmento, é um polímero hiper difícil de ser caracterizado alguém aqui estuda melanina? deve saber é, mas acho que merece né E aí, que é interessante é porque as propriedades da melanina não super bem escritas, A estrutura do polímero ninguém conseguiu desmembrar ainda. Mas a gente vai falar mais disso no na alta de fungomanizados. Né? Esse fungo é um fungo, né? que ele acaba que não entra no no grupo do famoso fungo B, né, como de melanina, né? Construtivamente fica isso, né? Ele produz sempre, né, melanina, ele produz melanina, né, Da, da fonte de dar de carbono que ele utiliza na sua alimentação, né? Já esse fungo, né, ele precisa encontrar, né, o substrato que ele é capaz de metabolizar e, e esse metabolismo resulta na formação de melanina. Então, com diferença até básica de o fungo temacho, né, ele produz melanina com eh constituinte totalmente orgânico e o, o Cryptococcus, parece que só der fungo, né, eh só o nosso corpo, que é continuamente produtor de melanina, nesse mundo é mais, né, ele vai se formar melanina. Seu teto, o que só, ele não forma, mas se o teto é hidrofa, se o teto para ele, aí ele utiliza né, isso como substrato e forma melanina. E o fundo encontra esse substrato, vem lá no último álbum dele, né, ele encontra substrato no cérebro. Então, o que, que acontece com esse fumo no cérebro? Ele vai encontrar o substátios Para a síntese de melanina Vai produzir melanina E o que, que a gente sabe hoje dessa melanina? Já o entendimento Que faz parte da composição da parede celular Aqui da parede celular no fundo Aqui é a membrana do plasma. Aqui é o piloto do fundo E ele faz parte da composição da parede celular Ele está... É, interagindo com os componentes da parede celular, participando de ligações com as glutânicas, com a quitina, talvez com as mananas, e aí compactando essa parede celular, deixando uma estrutura forte, né, cheia de melanina. Essa melanina ainda permite, mesmo hiperligada à parede do celular, ainda permite a passagem de nutrientes do fundo mas já não permite a a entrada de antifúndicos. Pouco acontece no fungo que não tem melanina, impede por exemplo né, de, alguns, de algumas outras moléculas de penetrarem né, no, no fundo impede ainda né, a ação né, não só de fungo mas os efeito da nós né da reação de calor nas enzimas de tais catalis eh, oxidativos Essa melanina é considerada um antioxidante Na presença de melanina Então o fungo é... Na presença de melanina Então um agente oxidante né, ou Esse agente oxidante vai oxidar a melanina Antes de oxidar né, Uma ou estrutura fundamentais Do fungo. fungo Vai ficar então protegido Desses agentes oxidantes a Melanina também tem a capacidade De ligar metal Então até metais tóxicos Para o fungo, Vão acabar ligando a melanina sem causar dano né, em estruturas internas né, ou em organelas É um colímbrio bem complexo, mas a função está muito bem escrita né? Protege o fundo contra uma diversidade grande de agentes né, que causariam dano ao fundo E aí, a gente volta para a questão do da coevolução do fumo legal, a minha linha protege o do calor, a minha temperatura do corpo é 37 graus né? no ambiente a temperatura chega a 37 graus? não chega? já foi a Bangu? Poxa, chega, chega e passa oi? passa então, aqui, janeiro aqui fez 37 fácil Então, a temperatura ambiente chega né, e ultrapassa 37 graus Então, o, o mesmo né, a mesma estrutura, o mesmo polígono que favorece a resistência do fungo né, A minha temperatura né, vai favorecer a resistência do fungo A temperatura mais alta no ambiente Eu possuo enzimas né, A estabilidade não está protegendo o fungo das enzimas que eu possuo, né? no ambiente tem enzima? tem a gente está produzindo enzima no, no ambiente né? animais podem estar liberando enzimas no ambiente né? então a mesma na mesma molécula na, na verdade, o mesmo polímero na mesma molécula que está atuando como uma, uma proteção à degradação enzimática em mim, está atuando No ambiente também O no ambiente tem radicais livres? É claro que tem E meus macrófagos meus natrófagos Também produzem radicais livres Então Tem uma forma que a melanina é, Funciona né, Como um antioxidante No meu corpo né, o, fumo, o melanina Ele está protegido desse radicais No corpo Ele vai estar no ambiente Você produz é, é, Defensinas? É, produz. Plantas produzem defensinas? Também produzem. É, então, essas defensinas poderiam não atuar. Aos andanos de todo o no fungo né, também vão atuar no fungo em infecção. Eu não produzo radiação, né, mas no ambiente tem radiação. A radiação solar que incide no ambiente vai estar protegendo o caso vamos sobre fungo e a melanina fungo vai estar protegendo ele né, dos danos né, dos potenciais danos montagênicos da incidência de radiação na natureza né, então essa, essa, esse pigmento né, ele funciona com uma diversidade, atua né, numa diversidade de é, grande estresse protegendo o fungo contra esses estresses no ambiente não necessariamente vou ter né, sem uma, uma influência maior. É muito bizarra do homem, eu não vou ter antifúngicos dentro do ambiente, né? mas eu uso antifúngicos. Né? Essa molécula protegendo o fundo, a parede do fungo o fungo da passagem de determinada molécula através dessa parede, protege o fungo da ação de antifúngicos. E aí eu encontro um super problema. Né? O fungo produz é, produz é uma molécula que resulta nele Né? da na resistência a antibióticos. À... É um organismo que eu tenho, né, de como a também é, é e aí só para completar a... é boa pergunta, você vai fazer ela de novo daqui a uns no 15 slides e aí só fazer uma apanhado geral né? do conversando ainda sobre coevolução né? a gente consegue descrever no fundo né? estruturas moléculas né? características que tem um papel importante para sobrevivência desse fundo. No ambiente e tem um papel igualmente importante para a sobrevivência desse fundo, né, no hospedeiro. não preciso nem dizer, Eu estou a três slides faz uma coisa, não preciso nem dizer o quão importante e legal eu acho esse assunto. como, né, como é que com vocês na cápsula, né, principal fator de violência de criptococos na forma. Como é que é, é o papel da lumente? Antes para vocês, que no ambiente tem a merda Né, uma cápsula grande Impede a névoa de Fagocitar esse fumo Da mesma forma que ela vai impedir A, a, a, a capacidade né, de, Das minhas células do sistema imune De fagocitar Esse fumo A cápsula mantém O fumo hidratado Tem, tem, é, é, tem é, é Bastante água né Entre os filamentos da cápsula entre, entre e os açúcares tacados, isso mantém o fungo hidratado e impede que ele se seque no ambiente. Além disso, foi tá descrito como uma radioproteção ao fungo, Pelo tamanho impede, né, o dano, né, de radiação diretamente pelo fungo, sobre o fungo. No escolher pela quantidade, né, de é, é, material capsular, né, de de açúcar encapsulado, esse açúcar funciona um imunomodulador ele estaria é, é, impedindo né, a ação de algumas é, é, moléculas do sistema imune que se ligariam à cápsula e aí não teriam ação no hospedeiro e ainda teria um papel de, é, na, na reubrigação intracelular né? a cápsula mesmo né, após uma fagocitose ou uma entrada né, é, direta na célula, o topopocos faz isso Ou ele endostalifica um vacúor Ou ele consegue entrar na célula E desmantendo o citoplasma de Essa cápsula criaria um microambiente no Em torno do fundo E facilitaria aí é, que de, né, As atividades de trás desse fundo Entre essas atividades Na replicação Então o fundo se Porque não tem interferência ali Trástica do ambiente externo Já que o fundo está aí né, Protegido por essa cápsula Outro exemplo, né da melanina, outro exemplo de outro é, é, fator de virulina de outra característica, né, de outra molécula presente no fumo como dizendo, na molécula, a melanina no ambiente né, também protege é, é, contra a ação de predadores como a ameba né, a, na verdade a melanina também já foi escrita como antifagocítica né, ela modifica deixando a, a, a carga da superfície desse fumo Aliás, deixa a cerveza mais negativamente carregada Isso dificultaria algumas interações celulares Mas a presença de melanina também Deixa o fogo mais resistente a extremos de temperatura Estou falando de calor e é, de frio, aí, temperatura alta e baixa A metais pesados, como é que eu que ela se liga a metais E até a ação enzimática, né, na hora de degradar uma estrutura É, da parede na melanina, que mantém a parede de uma coisa, dificuldade ação de enzimas. Que é um envolvimento no ambiente, né, vai proteger então o fundo daqueles radicais é, oxidativos que estão presentes na interação com células, do sistema imun, na exemplo, na próxido gên, radical e como se liga metal, já deposerir a melanina, como até um reservatório desse metal para o fungo o fungo de algum metal próximo do fungo o é a melanina se liga a se liga a ferro, uma necessidade de metal aquele ferro próximo da melanina poderia funcionar né, em outras etapas do metabolismo do fundo além disso pode estar algumas exigmas que atuam de forma é, parecida né, Estão relacionadas à aquisição de nutrientes, tanto no ambiente quanto no é, no hospedeiro humano. No ambiente, as enzimas vão ser é, secretadas, todos os fungos vão digerir a matéria orgânica. Essa matéria orgânica digerida vai atravessar então, as estruturas externas do fungo né, e chegar no interior do fungo para ser o metabolismo. No nosso corpo funciona da mesma forma, só que essas enzimas causam dano as enzimas digerindo o no nosso tecido vão causar lesão no tecido gestão de células, rompimento de membranas é, é, celulares gestão de matriz celular, né? isso vai causar dano no nosso tecido, mas o vai continuar utilizando né? o resultado dessa digestão enzimática como nutriente um detalhe aí né? enzimas no ambiente né? as lacases que no estão relacionadas à degradação diretamente de matéria orgânica, degradação de de genes seus são as enzimas que o fungo usa para pegar a tirosina lá e começar a conversão em melanina. Por que, que a gente vê, né, um aspecto macro aí, né? Primeiro, né, o fungo não evoluiu para isso, isso é um fato, né? O fungo possui essa enzima, que elas funcionam no ambiente, né, isso. Definitivo, a resiliência desse fungo no ambiente, né, a persistência desse fungo no ambiente, né, o fungo tem É, características evolutivas Que justificam né, a, a existência dele até os dias de hoje <risos> né, E essas características Também Atuam em um ambiente de infecção E essas características Podem até levar a lesão No hospital Então um exemplo interessante né, De como fungo evoluiu né, E o que os fatores né, Que podem ter participado da evolução Desse fungo resultaram para ele né, Em termos de é característica de favorecer a vida dele, como ele pode ter é, ou evoluído com os fedeiros, e aí a gente dá o exemplo das amédias, já que as amédias foram predadoras no, no meio de um, de um caminho revolucionário desse fungo, possuem características que favorecem a resistência dele frente ao ataque de amédias, e é interessante como essas características também funcionam né, no ambiente de infecção, Já que algumas células do nosso corpo algumas células do SPV, também é, realizam né, eventos similares aos eventos que as améguas realizavam né, E similares ao, ao, ao alguns desafios né, que o Fundo encontra no próprio ambiente Então, claro que ficou confuso, está tranquilo? Maravilha Então, antes da gente partir para a infecção, o que, que vocês acham da gente... Vamos fazer um intervalo de 15 minutos, beleza?